usaritzen eginen da, topaketa jatxalde osoan orotara behogai parte hartzaileekin. Elburua, erakasleak laguntzea beren ikasleekin proiektuak muntatzen eragileekin dantza, bertso edo antzerkiaren arloan hori dena euskaraz. Maia etxandi, eken elkartean eta egko etxeen kultura arduraduna da. Beraz, Elburua zaino hartu gira ala ere zela um, eskas bat, nun baiten behar zela eskaera eta galderaren artean lotura egin. Beraz, helburua da zinez erakustea zer egiten den, zer baden eskaintza gisa arte eta kultura eziketan, eta bereziki Euskaraz egiten den arte eta kultura eziketan. Beraz, hor, uh, nahi baduzu Elburua izango da alde batetik dispositibo ez berdinen uh, aurkestea, beraz, za olako egitasmo ak eraikitzeko behar dira borsaz uh, diruzstatzeitujiak atseman eta zein diren uh, diru itujiak olako dispositiboen muntatzeko, zein diren printzipio handiak, uh, zala ere arte eta kultureziketa oraaitarazi behar da pasatzen dela iruztabe handdietatik direna ikusi numeroraz adibidez eman aldi bat ikusi, Analiziatu, beraz, hor da emanaldiaren asterketa bat egin, eta gero praktikatu, beraz, adibidez... Dantza eman aldi bat ikusten da gero bepixkat gogoetatzen da zeG inguruan eraikia izan den nola eraikia izanen eta ondoko helburua hirugajna praktikatu da da ere dantzatzea. Beraz dispositiboak aipatuko dira, aipatuko dira printzipioa handiak eta gero eragilak ere zein diren aurkeztuko dira. Agatsalde astapenean dispositiboen aurkezpena eginen da erakasleei ondotik lantaldeetan banatuz ideiak trukatzeko aipatuko dira ziren besteak beste, Euskararen erabilera proiektuetan. Biziki izabala, izaiten alda, hor, um, Euskaraz egiten diren proposamenak dira, beraz edibidez, uh, izaiten alda, kultur zientifikoa Euskaraz. Edo helikaduraren inguruko uh, proposamenak, badal karte bat ari dena, ongi buruzko uh, Uh, proposamenak edo taile jakera maiten, uh, male pedagogiko batzuen inguruan, eskola denboran. Uh, olako bizikizabala antzerkima ilan, beti euskaraz egingo den uh, praktikaren inguruan, eta bada egiazko eskaintza bat, eta iduritzen zaigu eskaintza horrek berdin ikusgarrita esun uh, eskasa duela, eta hor bide bat izango da... Uh, Lehen egun horrean bidez, zinez, eskaintza ezagutaraztea, eta gero ere, uh, nun baiten, eragileak ere, berdin geroztak egiago, eragile gehiago izaiteko. Gaur egun, ohartzen gira ikaste etxetan, edo erakasteak badutela nahi keri hori, Euskarazko proposamenak uh, uh, egitea arte eta kultur ezik eta baina edo uste dute eskaintzarik ez dela, edo ez dute zagutzen, edo, Edu batztan alo batzutan ez da ere bera zelburua izango da sustatzea ere eskaintza hori. Egun hori urtero da daedea gai ezberdinak jojatu zaldiro eskaintza zabaltzeko euskarazko eragileen artean.